Bismillahirrahmanirrahim, alhamdurillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa bat Allahum subhanahu wa talaj falem Derej Muhammedit sallallahu alaihi wa salam Salavat që dërgojmë Familës tina dhe shokve tina dhe gjithë atyre të cilët mundohme ndjekën e pasurugën e ti Derin ditën e gjikimit Allahum e amin Dhe zërëtë ndërëm sëtë in shalla dhe të jetëm me një hadith të pejëmberit sallallahu alaihi wa salam I cili hadith e kanë një ndëdhij dërgimi i muadit radiallahu anhu ne j Pe pyemëri sallallahu alaihi wasallam e dërgoi Muadhin radiallahu anhu në Yemen në vitin e 9 të Hijrëtit, një vit para se të vdesë. Dhe e dërgoi me, me një mision ku i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Muadhit radiallahu anhu hadithat që ne na transponon Imam Buhari dhe Imam Muslimi, isahihun aba. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i jeshton Muadhin nga ona pejgamberit, ya ja, Muadh Omo inka tati qouman min ahlil kitab je duke kitab, i ard një popullit nga ahlul kitabi i thartë e librit, domthonë janë krishterë edhe janë çifut. Fad'uhum ila shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammeden Rasulullah. Theri aton shahadet seiftë. Etapa e parë. Fehin fa inhum ata'uuka ala zalik. Ne shoh sa toti te respektojnë dha ta pranojnë shahadetin. Ater banja me dy media tyre, Sa Allau ja ka bë por obligim natë e ditë pas çdo namas. Ençoftë se edhe këta e bëjnë ato e pranojnë, ater banja atyre me dije, Sa Allau ja ka bë por obligim zekaton, sadakon, mirët prej pasunikëve të tij, të tyre dhe ipot e fukarotë të tyre. Dhe tha, "Ki kujdes mos ju merr prej pasurisë më tepër. Wattaqī du'at al-mazlūm, fa fak ki kujdes nga du'aja" e atit tacerit i ban pa drejtësi Zullum se nuk ka perdëmë nëmet atit dhe Allahu subhanahu wa taala. Më zebenderum pejgamberi sallallahu alaihi wa sellem e zgjidi Muadhin radhiyallahu anhu. Bile kur e ka zgjidhet pejgamberi sallallahu alaihi wa sellem transmeto ndo hadithe pejgamberi sallallahu alaihi wa sellem kur e ka zgjidhet Allahu zebenderum i ka thonë Muadh oh Muadh jam tu tchuen Yemen se di ma kem taku ma. Thuat Allahu zebenderum qi Muadh radhiyallahu anhu këtë çoste Kur pejgamberi Allahu te vitin e 9, në vitin e 10 e i i Allahut, dhe dhe jamu adh, jam të, të eizrit ka ndrujet i dashamirë Allahu, gamon Ja Muadh. Jam tut shumë në një vend, ndoshta kur të kthehesh më, më dhe, Allah, ndërun, në komshët e mua. Domthonë mërzia e madhe Muadh radi Allahu anhu vllazë të nderuar, ketkohë moshëti ka qenë 20 vjeçar. Pejgamberi Allahu te pezot Ja Muadh po të dërgoj në një vend para mënenë i dashur i të cilin pejgamberi sasallë më ka dashqë, edhe ato e ka dashur pejgamberin Allahu te pezot Ja Muadh, po të shoj se dia më an takon. Muallad radhiyallahu anhu ka dash me çendrum me pejgamberin Allahut. Mir po oferta dhe sevapi i madh që më shku me përhap dinin e Allahut e ka motivuar më shkuë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dha zë pandrum këtu del që i dashmi Allahut e ka çu mu adhin. Parashohet pyetja dhe thuhet pse bash mu adhin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka çuë. Aska mujt pejgamberi Allahut më pason ai njëri për najfisit dhe më thonë se e ka pranuar ishtamin, shko ti kallzova njerëzve fejen theri shahadet edhe këshire, thire, thire, dhe më dhonë me forë namazën, apo thire me dhonë zëqatin, për njënë bërë i Allahut nuk i ka që këto njerëzi. Pse për njënë bërë i Allahut e qëj muadhin? E dini përse e ka që muadhin? Për arsye se muadhin, radiallahu muanhu, ka qëj njeri më i ditur për halalën dhe haramin, prej njënë kone për njënë bërë i Salasallem. Për njënë bërë i Allahut, pëse nuk e qëj, d Se populli i Yemenit kanë orden dhe kanë pranuar Islamin, do ta cekmi tash, kanë orden dhe kanë pranuar Islamin. Don kan orden rahat me rastlëk. Edhe populli i tyre kanë dashur me msufein. Andaj pejgamberi Allahu se ka thue Halid ibn Walidin, as Amr ibn As, di njerzit të cilët vëllazëtanëruan pejgamberin Allahut, ala vdrum, ato që kanë qenë trima. Mi po këtu del pa vëllazëtanëruan për çëshen e hu e fejas. On ko dispozita të cilët nuk mundën me fol tur të i farñeri. Po ka dispozita asena ta të do të më fol Hoxhallar. Theja nuk ka privatizuar me Hoxhallar të fol. Mosum ket të skuptojë dikush. Mirpo atë qëllimin kur tjesa e puna më thirr njerëzit në fe, në hallandh e haram, duhet Allah zëndanë më thirrë njëri i cili ka njohuri fetare. Mas pakt mos kupt Hoxh, më pas përplas, më pas lexoj një anë libra, 10 libra, 20 libra. S'mund të rifarnieri më fol për fe. Andaj e kanë cek dhe riparsaris. Kur vien punna për doktor, për të mjeku Dikush as mu thënë shkote doktoris e nes dina. Dikush ju ka pri shkerri makina, thos shkote automekanikët e automaniqari, a i të regulon. Kur vjen puna të theja, këtë bon hodgjëlar, këtë jopin fetfa, edhe këma problemë lëzër të ndërën, se pengamberi allot i ka dalu sahabet, ma adbin gjebelin e ka zgjithë lëzër të ndërën me e quëpër në jemen. Bile pengamberi së oselen, poblën e jemenit e ka veçue. Edhe e ka thut një emër vëza të nderuam, edhe e ka dashur muadhun radiuallahu anhu. Ka thonë ja, muadh, inni uhibbuk. O muadhun e duaj. Para mënyrë më thon pejgamberi Allahu dikujt, o ti filan unë të duaj. E ka veçuar pejgamberi Allahu, ka thonë muadhun e duhet tie. Edhe u duket shumë në një vend, çi boma ki kur të kthehesh nuk um takon më. Subhanallah. Mërzia e madhe vëza të nderuam. Një evlat peçëna, një shok peçëna, po na vdes diku shpeçëna, diku ngurbet, sa për mallimin e madh, sa mërzia e madhe. Panum ndan pejgamberi Allahu peçonirin t'senin e ka dash dhe i ka thon jamuad un e duat tie. Edhe ka thon masi duat tie me bome dash pejgamberi Allahu kimu ko me pejgamberin Allahu inshallah xhennat. Panum nda vllazar. Allahu na bop mukametan xhennat ya rabbi. Me pi prej dorës pejgamberis sallallahu aleyhi ve selam per lumit keuferit. Allahu na munsoft. Vllazna narum pejgamberi sallallahu aleyhi ve selam e pergaditi muadhin radiallahu anu dhe i tregoj chamtu t'chume ni popull ne Yemen të cërët dhëzët në runë i tha në mesin e tyre ka që i fut pasi që gadishu dhe arabik saudia sa thonë, jemeni, Katari, emiratet, dhe dhe dhe e sa që më me thoni jemeni e katar e emiratet dhëzët në runë shumit se e tyre kanë qenën dhe me thonë mushrik nuk i kanë besu zotit fare dhe me thonën apo i kanë bosh shirkë Allahut ndërsa populli jemenit kanë qenë njerëzit të cërët kanë pas një huri fetare unë kanë pas për e tyre shumit se e tyre të kanë qenë që i fut jahudi andaj për E ka zgjedhë, ka dhën muadh, i të shku me një vend E të që kibini jemeni vëllëzër të ndërum Ka narë shumë interesant Kur ka narë vëllëzër të ndërum Popli jemeni të këpjambiri Sallallahu Marihi Wasallam Ka arë edhe një fis tjetër Benu temim Ka arë pengambiri Sallallahu Marihi Wasallam I ka arë me përgazim Popli në jemeni, pengambiri Allah I ka shmu dhe i ka vlerësue Ka dhënë el iman u jemen el hikme Ka dhënë imani është njemen edhe Pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam ka tha. Një ashtu kanë or populli Bani Tamim dhe domthon populli apo fisi prej Jemenit. Kur kanë vëzhgëzuar ndërruan pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, qadhonan ka qabilul bushra ya ja, Bani Tamim. Pranonë për gëzimin e ka pas por çelim, pranonë se jam të përgëzuar me xhenet edhe keni kujdes prej xhehenemit. Kanonan populli fisi i Bani Tamimit qad bashartana fa'atna, na ki përgëzuen a je. Në unë janë ka njërëzit që e kanë pranu islamin. Amo shumica arabë dhe në fillim e kanë pranu islamin vlazatë në rumë, amo e kanë di që i pengamber e Allah të jetë pare. Ka ordo, në fillim, për pare e kanë pranu islamin. Në fillim ishtë, kanë ordo me islam, për e jashtë. Amo Allah u thotë, halo imoni atyre si u kahin zemër. Dëmonë se akonë mëslima në hakikat. E kanë pranu islamin, amo Allah se akonë të fortë. Ka njërë, rësullë Allah, peper ka e pranona pergazimin ton, am por ko mundsimi nai dhonse ato pore, çka i keni normalmente avon. Omnia te dunjoja, ka njerëz që e dojnë dunjojen. Pejgamberi Allahu ju ka thon, "Ah, pe pranoni pergazimin çonse e besoni Allahun, e fani namozin, e keni xhenetin dhe jeni të mbrojtur para xhehenimit." Ka thon e pranum, am nai apore. Nai apo. Ja Rasullullah, deri sa ka pasur ose kul pejgamberi Allahu, ka dikush i kadon, në në ka dhënë vëzë të ndërun shumë, derisa ka skuq të fisë vetë ju ka thon, "O fisjem, pra none islami se muhamedi i jep ke do nuk jetut ke fukaralloh kit. Don nuk kish dorën e shrim, doon ish bujor, nuk kish dor strith. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që sho njerëzit iko bakablej zemrën me iman. Dhe mir po populli i Yemenit kur erdhon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha qabilul bushra ya ahla al-Yaman. Tha pranonë për gëzimin o banor të Yemenit. Than ya rasul allah ka dobëshërtunë ka qabilna bushratana po idergum yllat naki për gazu dhe pranojna për gazimin kur kan thone prano na për gazimin jena muslimanë ja rasulullah nuk dëna me ti luft nuk dëna me ti kur xha veç ne ai çoti kan na mësuj feja ni rasulullah se kanon ni grup prej fisit prej popullit të Yemenit ama ato nuk ken hoxhallat po kan nevojë me mësuen e nai çoti kan një ja rasulullah i cili kan na mësuen e E pengamberi Allahu dhe zëtë ndërum E zxedhi muadhin me dërgute populli jemenit Kër e zxedhi muadhin E dhe dy nasihate Sefte e këshiloj muadhin vet veti ata Tha ja muad Ittaki la hajthu ma kund Shure qëfar ambasador ka cu pengamberi Ka unë o muad, 20 vjeqar Sët me që në 20 vjeqar me di kanë Subhanallah, parvesh ka në bësharin Allahu Bot helot, shupët a i kret Lëzët ndërum Pengamberi Allahu dhe zëtë ja muadhin Ittakillah hejthu ma kund. Ate përgadit ambasadorin. A më para se me qushka me boma ato, e mësën sejtët ti që gjushmukon. Jë ja muad, ki frigo në loht, ku do që tjesh, jë ja muad, i ki pos frigo në loht, kër i konë gat muen me dine. Ta shi të shku njemen, a madha atje tutuja loht, frigojuja loht. Frigojuja loht, s'pano të lasa alloht, që edhe atje. Ittakillah hejthu ma kund. Tha frigojuja loht, ku do që tjesh. O etbij dhe tha kërë të gabojshë e madhë, se insani e ki me gabuhe, a më tha muzgudzo me vazhdo në gabim, tha përmisoje gabimi me të mirë, min i herë, tha zavënsoje banë një pun të mirë, min i anë mas gabimi dhe ban i stikfat, kërko falje prej Allah, shak i gabuhe, pas ta i tha, ua khali qin nësebi khullu qin hesen, tha dhe tha silu me njerëzit me moral të mirë, qëri jamësojt dispozitën, ma Allah unë që të musim, me vedvetën që u se dhoma Allahu. Pastaj me vetën tonë. Jo më nëse zgabon ti më me vetveten tonë, ki bona i gjona. Më near permisioni e gjënohen tan. Ban tawbe dhe istighfar te Allahu dhe permisioni vetveten tonë dhe këshilla e trejtë ke, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, e relacioni me njerëzit. Tha dhe si do me njerëzit mirë, sa parashëse morale dhe së dhe vëllezër që ndëruan, kanë një herë njerin e e ban i rënë që më pranoi islamin. Kan një herë derset Nuk jam njoftuar shumë domethënë njëri me fol se sa ni busheja e tina, sa ni seli e tina. Do e pegam mirin Allahut kur e kam bëvësh po me sjellin e tij, kur e kam bëvë pemën e tij, ka pas njerëz që e kanë pranuar ishte u me vëllazë të nderu. Andaj ka von pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem. Njerëzit më larg me janë ditën e Kiametit do të jenë ato të cilët nuk e kanë pas moralin e mirë, ahlakin e mirë. Ato të Nërsa ofër do tjen, ato të jenë më larg pejgamberisë sallallahu alaihi ve sellem. Nëse ama ofër pejgamberi do të jenë ata njerëz sa të cilët vëllazë të nderu me kanë po pas moralin e mirë dhe më thonën dhe tjenë afer pegamberit sallallahu më arihu sallem të futë mi vlazatë të ndërun të kshila e pegamberit sallallahu më arihu sallem i tha pegamberi Allah tha ja muad tha inne këtë ti komën min ehlil kitab ja muadhi e të këtë shkute një popull i cili janë i tharë njerëzi që janë fetarë nuk janë glupa, nuk janë smotana ka një huri fetare mos gudzo me shku atje dërësin hajtë se këtë smore i veshë në Tha rujoju dashit e shkunca se xhamati. Je tu shku njerzët atje, e di shumë mirë Medinë. Në Medinë ka posh çifot, Jahut. Tha e di shumë mirë tha çare polemike me to kompas. Tha përgatitu jem, jemuat. Andaj vlezë të ndërun pejgamberi Allahu, jetë rriçi i varriqen muadit, më mos shko, haj sa tu shku viç, ka më fol di shka ti. Jo. Tha ti kujdesje, duke shku të një popull, i cili popull ka një horif fetare. I cili popël, tha din tha shka është, dhe më thonën halali, harami, qishme të zonë gushtë, shka shpirti, shka nata, shka tjerri, shka dita, shka ndryqimi, këti din këtë punë, rruju jo madhë. Andaj tha kur që këshme polimizu, andaj djetartë kanë thonë, në qohë se shkon dikush pre neve vëllëzër të ndërumë, me shku me polimizu me një krishtetë, nuk ka shkë këshme polimizu, edhe hozë më konë, nuk ka i gatë që më shkë shkë me polimizu me kris Për rashqiri se ka hoqë, e din fejnë islame. A mu nuk i din mangësit, e dinit, apo fejnë së krishtere. Dë më dhona nuk i din gabimet e tyre. Edhe mundën ato me mujtë këta. Anda nuk ka zdo kush për me dalën debat. Duhet njëri mu përgadit edhe në punë edhe ku do të që shkonë, duhesh mu përgadit në qosë e jamësin debatit. Nuk mundët me një zdo kush. Anda edhe pengamberi Allahut, kur erdhë njoni prej sahabive i cili maherët, apo para se me arte peng Dhe zë të ndërume, erë të pengamberi Allahu dhe i tha Adija radiallahu an Erë të pengamberi Allahu tha, unë jam kryshtar Me në krysht madhe i erë pengamberi sasële Tha, jam kryshtar Tha, pengamberi Allahu tha, unë e di fejnë taone ma mirë se ti Ma mirë se ti, tha e di fejnë taone Tha, që ishe rasur Allah? Ja tseki, pengamberi Allahu të kek gabimet E njona prej gabimeve Allah i ka zbrite dhe ajetë kuranor I tekhadhu ahbarahum vë rughbanahum Erbabe min dunillah I kanë morën priftat dhe tha zotra përveç Allahut. Tha ja rasulullah, tha çkondo nuk ka e vërtet. Nëse që na adhuru ta zotat. Adiyat edhe pejgamberi i Allahut nuk i kenë adhuru zotat ja ja, ja rasulullah. Tha pejgamberi i Allahut, tha a nuk është e vërtet që ato tha hallodhni ja u bëshin haram e haramin hallat dhe ju i pasoshi, tha po, çaj është ta adhurim. Ja shpjegoi pejgamberi i Allahut, fjalë adhurim do të thonë me respektu një njerëzi, domethënë me skuaj shka tot peqi, kamata halal, u, u kërije, me bokta halal, ketë halal, ha? manon, kjo është pjesë a dhurimit, andaj pegamberi Allah, tha, ja, muad, inëke të ti qomen min ehlil kitab, thash, gjengja e popullit e jemenit, ishin, dëmëllon, shumitës e popullit, ishin lëzëtë ndërëm, dëmëllon, që i fut, edhe dina shumirë që islami, lëzëtë ndërëm me ehlil kitabin, me i tharët e librit, Ne kemi hallall hajen e tyre, s'ka presin ato, yahudit, krishterë, me bóme pres, ato s'pitas, janë dukimit, ato janë coftina, andaj ne duhet të më interesoj çfar mishi prej tyre hajm. Na uslia ku diku ku vjen mishi aserta, ku e fren, vëzet ndërorun ne duhet më interesu. Andaj jona prej se bebeve që ibadetet tona nuk pranojnë dhe duotet tona nuk pranojn, refuzojn, është mos i interesimi i jo ju me çka ushehemi. Në no, mishrat të cilë dimi duke i ëngër vëza të ndërorun për fatkeçin edhe kasap e tonë të cilët e gimin vëndët tona shumit se tërë Allah u ja u faljt janë që nuk e presin mishin e morin hazër apo e presin dhe ato nuk janë që gjithduhet me istam nuk falin namas ne du të më ndërësu brekujnë e hajna shka hajna me parën e tonë e blina mishin dhe sa nuk e kemi halal pasaj në thëna subhanallah e vladis atëm dali kajrit po bajdua Allah u së po më përgjigjat e njona prej se bej për ma që ne nuk e dim andaj prej ehnul kitab Mokon Shkopi, Maçadon. Ësh krister. Edhe e prret një kali apo e prret një lop që janë hallall. Premisht se edhe kali e hallall. E apo një deve e prret. Vazhdanda në rume këna më hallall me honger proteinë se sapini njëri i cili kur nuk fal namaz. I thot vetit musliman, i thot vetit un jam shqiptar, ama kur s'ka namaz. Prej atij nuk e kemi hallall. Pse? Se ke nuk as duke respektu fejen e vet, Islamin, nuk e fal namazin. Kur nuk vi në xhami, ande vazhdanda në rum është e rrezikshme. Andaj me ehliul kitabin, me ithartë e librit, kristërtë dhe yhudit e jemi, do të thonë e kemi halal ushqimin e tyre, hajen dhe pinën e tyre, përveç alkoolit, do të thonë alkoolin asato se kanë allad, po ja ka mbovetit halal normal. Pejgamberi Allahu i tha jemu adh inne ketatati qawman min ehli alkitab. Dhe këtu xhallor duhet të përgatitesh edhe para xhamatit. Kur shkosh vlloza të ndëruam, duhet të përgatit vetëm para kujt jetu ke dal. Edhe e kam cek dhe e përsëris prap nuk bën me nënshmu xhamatin në këtë zaman ne xhallarut Allahu na i fal, jemi duke nënshmu xhamatin. Dono nuk e përgatit temën, hava se marrin vesh, me ve Hajati fol diçka, andaj edhe xhamati vëllezër që ndëruan largon prej xhamive tona, ku xhallarut nuk e mojn xhamatin trezn. Onë no, s'tin xhum. Ko xhallarut vëllezër që ndëruan, te çeret misioni i tyre është mi vdej xhamiat, mi fal peza te te te te me bome moj ders i me tatri. Ko dha xhamatli, bin edhe kët xhami Aca shaha baç zvin xhamatlija, hajde mosuaj dersin musula. Mkanfa piktutit. Musuloj hoxha. Subhanallah. Musuloj tot. Aj xhamia duhet me lulzuaj dot vdeke xhamia. Aj kujton se xhamia teater, duhet mar tak tak tak tak krije rolin, domon artisti, krijsor, regjisor, hoxha, aktor për mas xhamoti, usos shfaqja aleja, hajde spi na dva. Po nuk ka çaj çellimi xhamines. Nuk ka çaj kjo çellimi hoxhas. Hoxha du të më konë vëzët në nërumë, njeri cili e në gjallë gjaminë, në gjallë lëgjën e vetë. Jo me vdikë, normal nuk jam duke thëmë ta me bo qajtore, as me bo i gralishti këto. Po në qo se ka nevoj edhe jo me ndo që mi thirë, tritë, edhe mi aharë ka gjamia, du të me bo, se për nga mbira lotë, pili manë janë për lënë gjaminë, me bo mi u kalzu, a, ah, hoxha ta shët e probe alojat tashti do gazu te pralla vallahi men e lexon ne historine pe peigamberit sallallahu alaihi wasallam edhe kshën e mirë shaqapo ka bon, nxhami kan hanger nxhami kan flet nxhami jam parlapin i var nxhami bon me shpatat a bitem kan bota trening me bomeni diku spe Juve aojat tashti te bone xhamin kto igraliste un sa do ke thon ça fell me sku a mu me do me thon vallahi kta me keçardje e thon me keçardje vllazë të nderu para ramazonit fillu me ligjara ta ditën ejte sa per informojm t lagjës ton ndash tash, ndash ditën e indja ma të pakt me nëmbër, për fat keqin për fat keqin këta e thamë ma shumë ka musafiri e banëgji se sa namazdi dhe mund gjamiës se këtu le ma jam këllë haqë ajo s'ka nevoj përdituri edhe vëllëzër në të nërumë vjen të i kushet dhe thotë haqë ma së ma e bendes, ma sëllat ma sëllat dhe haqë la haule wa la kuvët e illa billah la haule wa la kuvët e illa billah nërsa këtën e ta jo ku e fillum duhet t'ar injollin xhamia do t'injollin ato. Pejgamberi Allahu i tha Muadh që ja Muadh, tha je duke shku ta populli i cili është ehli kitab. Kpara mpun shka i thir ato ja Muadh, letje se shahadeti, e shehdo an la ilahe illa Allah, wa ashhadu anna Muhammeden Rasulullah. Pse vlezat ndëruan shahadetin? Pse me njehsu Allahun subhanahu wa taala? Me njehsu Allahun parashis ato janë konon, tha shka? Ato janë ithar, i kanë bëll Allahu shirk. Krishterët, thënë, Isa, Udhë Billa, disa për e tëre thënë që Isa është i birja Allahut, haë shawakelle, Allah është i pasërët prej kësoj i fëtiraje dhe shpifje, Krishterët thënë që Allahu ka e vladë, Udhë Billa, për Isa në lejësëna. Ndërsa, ka për e tëre që thënë që vetë Allah është Isa, Udhë Billa, Allah është i pasërët prej kësoj në kësan lëke dhe kësoj shpifje dhe të cëlen, ja kanë qit I biri i Allahut për Uzejrin. Uzejri, ni pejgamberi i Allahut, për ta cënë ato i çeshin shtëpi jot që, që kanë super për Isën Krishtin, ata thën këtu. Andaj pejgamberi i Allahut tha, "Ja Muad, je duke shkuën në popullat të cilat e kanë të parësime kush është Zoti ato." Tham se ja uthyret parëm pun, vllazë të nderuën shahadeti. shahadetin. Mëseu shahadetin, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammeden Rasulullah. Vllazë të nderuam shahadeti por më thon arraf e kanë kuptuar për para që kish shahadeta s'kelsi xhenetit. Mirë po ki çelc i ka kodin e vet, se sot me kod janë bodert, apo më vonë do të ndrrum, të cilët duhet miralizojnë njëri. Edhe se i ka dhe po riparsaris shahadetin u ka vetëm fjalë goje vllazët në rrugë. S'mund është më nani, shkoj mi thon. Kaqë me go shahadeta tu je shahaditë ne tak tak tak e thon. Ai bën dobi kjo, nuk i bën dobi. Edhe shumë njerëz në ketë zaman e thon shahaditen aman zemër ai nuk ka musliman. Edho të shahaditit, se këtë njërëzit e në të thonë të thonë Andaj shahadit i ka kushte Edhe Allah u gjëllë shënu, u gjëllë gjëlelu Dhe pengamberi Allah i këtë, ka një, në shpjegu këto Edhe e ce i ka dje një Poezi dhe mund që i ka më bon I ka përmlet një dietar në poezi Këtë shkru, kushtet Edhe ka thonë O bi shurutin sabër atin këtë kujhjidet Shtatë sharte Kanë ardhen qarta O fin në susil wahi haka në waradet Kanë kanë ardhe qarta fa inahu la yantafi qa'ilaha nukiban dobi thon se tashahdhet inahu la yantafi qa'iluh illa bin nukhi haythu yastakmiluha nsho sato i dheshmo me xho po edhe i pranon ato edhe i katsekselat jamone men el ilmu wal yaqin wal qabul ka von dituria muk me pas dituria pse te thon shahditin kushai allah qe ta adhuru me dit El ilmu wel yaqinu qadun bindja, bukoni bindsh kët fjalë këtu. Wel qabulu me pranu wel inqiyadu fadri ma aqulu. Qadun edhe më nën shtukse fjalë, pasi që të bindesh, më nën shtukse fjalë. Wel inqiyadu fadri ma aqulu. Wel sidqu, qadun pasanya është më kom besnik. Jo më thon për hatër njerëzve. Wel sidqu wel mahabba, më dash kët fjalë. Më dash vëzë të ndëruam, domon fjalën e shahadethit. Andaj shahadethi ko qupsh, nuk mund as të më thon havo. Edhe shumë njerëzin kët zaman Dot me parashupiqen, pse e buxheli nuk e thash ha adetin? Pse e buxheli nuk e thash ha adetin? A? Ai keni parashupiqen, ma bashkimo. E jua, çaja konçollimit, domthon e buxheli ju po vitonë unë si hut, çe di arabishtën. Edhe ju çe së dini arabishtën. Domthon e buxheli as e ka kuptuar kët fjalë, e shet më lë ila ila allah, shet më muhammed rasulullah. As ka mujt me kuptuar. Pa ja raba gon, më mirë son e ka dit. A mo e ka dit çe po e tha kët fjalë? Hajde stash. Dot me provoj krah me ponua. Sabësh fjalgoja që më thanën, edhe bën shkadush. E shedo an la la Allah, o oh Allah, pranoj që ti je Zot, a më ne baj shka të duhet. O oh Allah, e pranoj që yrnëk, shembulltyr na i e Kiçum Muhameditin. E shedo an Muhammadur Rasulullah, mirpo në nuk shkoj që shka porosit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Unë e baj që të shduvet dorën. Unë e baj jetën që të shduvet. A është valide kjo? A e prano me kjo Allah zëvendëru? Andaj pejgamberi Allahut ka thonë, "U mirtu an uqatila an-nas." jam urdhru punën e pavëzëtanërum çka urdhru pejgamberi Allah. Mir luftu njerëz domo mirë të hirën, me të mirën edhe me të keqse. Domon hatta yaqulu an la ilaha illa Allah. Der satan la ilaha illa Allah. Apa tië të kjo moralizoj. Andaj mukon shteti Islam vëzëtanërum nuk lejohet shteti Islam pa i thirrë njerëzit në Islam, me të mirë me të keqse. Dot më i çuletë. Halifja do të më i çuletë pavësimtarve. E janë në Islam. Nuk vën torr Me, me zormishtin islam Me obo me dije se ka prisa, të prisa Tësërët nuk jaleon popullin e vet me njën islam A në të kuptu Se islamin nuk ka me dhun A më ka udhështë shteteve Tësërët nuk jaleon popullit vet me kuptu fejen Andaj ne i qena me të mirë O të i pris i ati popullit që je Për haptër për të populli jo që islamin A po dërën me pranua jo A nuk e ban këta Nuk e ban Tërë më sa në e glëzatë në dërum Dëmohë misht Normal më apo çot, kush dre opcione, e pranoni stom i mirë. Se pranoni, rrini çasho çeshini, a moska me dhon gjizjen. Me dhonën, çka? Po me dhonën gjizjen tatimin shtetit islam, edhe ai ka 18% në shkep mbi të dhon, dikush me çek gjizjen, hallakata ha, të këto, çish me çafirat në vllazni shok, e kena shok, apo ta merr tatimet me përqindje, po vetë daut ka kijej, apo gjumtan e ti pse e merr? Një merr viet. A jomui ta më? A andaj vazhdonam por hopat me dytën me xhijje. Dhe çka bota xhijja? Kur se tën shahatetin kristërat apo çifot. Me xhijje vllazat ndrum është shollimi që ato me ia bën me jo me zor mishti, po me ia bota çor pak as me angushtur rrethin. Ej, gabimin e o burra, acer krenariën eve na ka dhënë Islami. Pare, kon, ne, ju duhet me na dhënë neve pa ore, me bëmu kon, ju sikur ne, knasni edhe ju. Ama çka? Islami dreta kja, jo. shka, shkishat, i drejtë që ajo. Çka nuk guxon më haprish kishat. Në çonse i kanë bota, treja nuk ndërtohen. Treja nuk ndërtohen mo. Ça do të thonë? Kriçin at hekët pikishave, s'ka më konakt. Ën rregull Islama kjo, kur ti jipa xhizja. Nuk guxonu kon kriçin at hekat. Kriçat shumë i majte jashtë me dal cak mucapot, s'ka. Mrena viçmani. Çka doni bani? Në kisha Mrena, shtëpi e juja, çka doni bani? Alkohol mushin cak në rrug, s'lejohet. Në duç s'lejohet. E bëjnë vetë në shtëpi. Nuk mundimi u zon çetër mesele. Ju zon vaprishtinë. Ën ka rregulloren Islam. Xhizje. Nuk e pranoni as xhizjen, atar me shpatë, boni roptetun. Kjo është do më thonëm, kur njerëzit nuk e pranojnë shahadetin. Kjo më mirë i Allahu sallallahu a.sallam. Lëzët në rumë, e Buqeli nuk e tha shahadetin për arsye se e kuptoj realitetin e shahadetit. Shumë muslima në këtë ven, apo në këtë zeman, mundurën me dalaverë e me mashru Allah, më hashe vë kelle. Allah nuk mundurë me me mashru, pok me ndojnë disa njerëzit. Shka thot? A e për tha më shahadihin, ndallë diska. Elhamdülillah, domos dal, tava shnash, se tani çeypat shaka mundosh i kom bon kët dynje. Ka njerzi me kët matematik punojnë, apo kjo matematik në fund do të jone minus vllazëtanërum. Edhe tash ku ata shumë iron debello kamë dal. E ron shumë para arsyes se te Allah ato të cilet nuk e kanë me bindje dhe nuk ju nuk kanë nën shtru shahadethit, domai ka për çellim shahadethit të shëdon la ilaha illallah, muhammed rasulullah, llazatandarum atyre kamë u dal minus matematika. Andaj puna e parë vllazëtanërum në këtë familjat tona dhe hoza si hoç nuk guxon me fol, domthon senet dytësore apo senet domthonon dorës dytë sekondare, me thon tash ti domon me folen për abdesin, me fol për tejmumin. Njerëzit alo se din shahadetin, kia alo fol o xhamat, kur të vini në xhami, mund sish mos e bani viran xhamia. Ti alo me çata. Elhamdullahu kjo janë pjesë e islamit, mos keç kuptomi. Amë fillimisht duhet me fol vëzët e ndërun për shahadetin. Edhe nuk kash marrës Allahu e ka kriju kët gjellsin për shahadet. E ka kriju për një sim të Allahut. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nuk i kanë kriju njerëzit edhe xhinët vetëm për përpors Allahu mağdhuru. Illa li-wahhidu kanvon komandator për vetë Allahu me një su. Don spija do të më von nonstop ovlazer, ko muezina, hojallah, mujahida, vëzët ndërmun fund kam vdek e udhëgulisë kafira. Se se ranun ran sin se fiola. On fiola shahaditi do sheron, neve na duket e ledlozat ndërmun. Ha besa kur zon hojho, pe thon alhamdulillah. A be, këta non stop dushme von, me punu me këta, çimfun Allahu, edeni pse? Para si se fillimi është me shahadet me Islam. Kur ti s'e të më shkajnë me shahadet. Edhe sonin tupdal për kësaj dhunja, s'ka duhet me pas njeri. Sa Alamet shenjë mirë është me shahadet, sa ka thon pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem, man kana akhiru kalameh la ilaha illa allah, dakhala al janna. Kush do ta ket fjalën e titë të fundit, shahadetin, la ilaha illa allah, Allah na më sof me pas, ya Rabbi do të hinë xhamat. Para më vonë, vazhdojmë të ndërrum, fillimi i hyrjes në Islam me shahadet dhe me dal prej kësaj dunie me shahadet. Do të them, kjo çështje është ja e madhe. Nuk mundi njerëzumi uniformë për zinë, ato njerëz që alo se shahadetin. Shumë, mjek, djëmati, kanë shahadetin. Për shembull, sikur në një mjek, shpesh xhamati li prejuxës kanë një unë e them me keçardhë, duhet më të cekë këto shembuj. Kanë një xhamati li prejuxës senë shon don dorës naut apo diçka, më vonë çiu ka shumë rancë, oxhana i fort për këtë tim, ato e harrojn shahadetin. Edonia më sigurt ju që jam ti vol për shahdetin, aba çu shahdetin që në Adina shkajton ai lavd me avdon krijet, shahdeti ozatë ndanum, oseni creesor, sikur zemran trupin e njeriut, apo trunin trupin e njeriut. Ndsej se ai nuk ka rregull ozatë ndanum, batali kur ços ko. Nuk është e nevojshme. Tan ditën vajkon fal namas, tan ditën ozatë ndanum, në çose me shahdetin si ki punë mirë. Andaj për shahdetin tash mëohu zotat e kot. Eshedu en la ilaha doshmet që nuk ka zot, von ke zotat e rrënjëshëm. Sistemet e rrënjëshme, demokraci, socializëm, komunizëm, ku di çka ket këto? Jan zotrat e rrënjëshëm, të cilët njerëzit i kanë adhurue. Shkajt apo pejgamberi Allahu sallallahu alaihi ve sellem hadis, ja di, priftata i kanë adhurue, ta jara sallallahu i kanë adhurue. Allahu donë të, të, të bëshin haram da haramin halal, po ja rasulullah, çike kanë adhurim. Sistemet e sotshme a e bëjnë domon homo më marto burr me burr, halal halal. Në dalmi, tak, e vatojmë, e abna kokërën ati A, jina këpajtu shumë e juve Lëzër të nërum, këto dhëtë mjë urejt njëri La ilahë, me mohu Nuk ka kush i cili mundët me gjiku Nuk ka kush i cili meritët me adhru Illallah Parveç Allahut, Allahut dhëtë me gjiku Allahut dhëtë me adhru Kjo është lëzër të nërum, shahadeti Va eshedu enë Muhammed e Rasulullah Edhe dëshmoj se Muhammed e shi dërgumit tina Dëshmoj se nuk ka ur As Ali Ahmeti, As Mendu Thaçi, Azzedin Sela, As Bakraci, Kurkush, përveç Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem. Apo futbollerat, artistat, moshi tani më për më. Domethënë, lëzat kanë ndërun, nuk ka irnak për mua, përveç rrugës Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem. Mund të ndonjëri unë të pasu, në çohsa ai e pasu Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem, apo ai e pasu në Stalinin e Stalinin nuk e di kanë, nuk nuk pranojnë lëzat të ndërun. Andaj kjo ka kuptimin e plotë i shahadetit kalova tepika tjete bula zotandrum shkortin shalom pejgamberi allahu domthonj njerit dyt me fort por sharditin shum zotandrum tha sigurisht se ni mjek me bume po njerin vllazotandrum aj me zemren ka pun kemi shku thoj me keshir se ka vron por nuk mundot me shku me fort por thoj duhet se te zemren me mor kardiolog me keshir thojin inshallah koma nëse duhet ja presmi ndos prish pun se barashis e kemi bume po zemran mir ki vdes pacienti mas as na vin koma naj pse ka në rregull Andajë duhet të vol për zemrën, koma, m'koh kom, të mirë, mos koh të rënë edhe pa kam, inshallah. A ç'o? Andaj pejgamberi Allahu te mësoi se të shahadetin thua ju. E dytë Allah zotënu minial mashhadit, çka vjen që pejgamberi Allahu sta kalon neve me men. Kur të shkoni ju dikon me thirrja muadh, punën e pa shkepan, ti që mu vesh pedant me kravat, që me dholati me gatuj, që me on islamin urdan ruk mi fshit. Ah bravo, ta aplauz. Na knaoçe hoxha. Ah jo, punën e parë ja tregoj pejgamberi Allahu. Omo, kur të shkoj të mos je volative për rrugën të shkëng, se koha json ketë zaman do me taboj stomiket me lule, ke me trandafila. Normal Islami është i till. O, mo punën e parë Islamin duhet Allahun e madhru. Prandaj nuk lekë këtë dilem me shpjegun nen ketë zaman ç'është dhënë në hadithin. Tha mo ai të skuhta ato punën e parë, folu për shahadet. Tha vabrintative, mos zgucomilon si ma adhuru ato domëdhënën kushtimisht ma adhuru Isen edhe Uzairin. Mos zgucomojalon ketë habsir punën e ditë vllazëtanërua. Mini Aristamu në Kashku direkt nuk ket për një erë. Sëti apo me Media atyre që duhet ma adhuroni Zot. Pas asaj, pas ta madhronj Allahun dhe ta kupton që ekziston i madhërisht me Allah, xallashanu wa xallaxalalu, i kohshmi Falatina. Punën e parë vllazëtanërua mas kësaj, mini her bani që mund të lidh me Allah o një mall. Çishmi i lont letja i rasulullah tha banya Media atyre se Allah ja ka vuar fars. Merëna ditës edhe natës paskona mas haram në pejgamberin Allahut min e mos shahadet e lib namozin. Pe on namoz e vë zëtë ndrum është i lidh me shahadetin. S'mund të njëri me thon shahadetin ora sfar namaz. Thënë sahabët Ribanullahi alimi tabiin që ka taku 40 katër apo shall sahabe i ka taku thot asnjërin prej tyre nuk e komunin duke thënë, domon më falni asnjërin prej tyre gjithë prej tyre i komunin duke thonë që ai i cili e lën namazin është munafik don do, ai do, të le në namaz, munafikë dish që më thon. Për ia shtu musliman, për imena mu kon çafir shko. Don ato çështë që kanë konsideru, lonse në namaz dhe kanë konsideru. Prandaj namazesh i lider me shahadete, o ti i cili e thu shahadetin, elhamdullahi çe të shahadetin. Ngjona çe ti e thu shahadetin. Mund do këtë shahadeti tan që me vërtet uçi për në me ju kinë nështru me ashtu namazin. Namazi vëza të ndërun në pas ko namaz. Tëse domthon dietar të Islam ka për tyret që kanë thonën Kush e lën namozin? Kush e lën namozin? Va kam cekta, lënia e namozit është e rrezikshme. Mas pokti, po fona kushtimisht, është mëkati i madh. Mas shumë ti që gjan zhgod dietart, është dalje prej fejes. Edhe këtë mendimin e kam, ai i cili e lën namozin, vëllezër të nderuar, del prej fejes, Allahu na ruaj. Argumentet janë të qarta. Edhe pse me Dhebi ibn Hanefi, me bomu kon sot sheria edhe mu praktiguo me Dhebi ibn Hanefi, ne duhet këtë skupin me bod bu burg, vëllezër të nderuar. Se me Dhebi ibn Hanefi thot ai cili nuk e fal namozin, duhet me shtim burg. Derisa ta fole. Medhhebi Maliki dhe Shafi'i thot, me emor ati cilë nuk e fal namazin, me emaj, tre ditë bor. në borë. Falë namazin, falë namazin, se falë, se falë, i hejë këtë kryjet. O, që për shum shtir, shumë shtirë, shumë shtirë, islami e lipë që shto. Edhe thot pas tre ditëve, e vorrosmi, edhe e lojmë si gjenose musliman. Kja mendimi medhhebi Shafi'i dhe Ambeli, më falëni Maliki. Medhhebi Ambeli, të cilën unë e besoj që është ma isa këtë Allah edhe Masmirti, Lëzët nëndërum që i lanë si në amazit, i thua të vjenë drejka se falë, vjenë i kenia se falë, vjenë në amazit akshomit, nuk i falë asë një. Kisë përdo me falë, këtë me falë, këtë me falë, këtë me falë, ne biva kaj nëgonishtë, mërët miret lëzët nëndërum, i hekët kryet, mjë po, jashtë aksat që i këtë kryet, nuk lëtë gjenazja ti, asë nuk vërrosë në vërezet e muslimave, miret i qilët një grobë sa më smj Andaj kushtimi, që po thamë, që që ki mendim nuk ka i sakt A nuk, a nuk, a nuk Vjeni në atë jo, musliman Me eshti i vetën tonë në pikpytje Hanëfia ka dhomet burgus Këto që i të kandon me dvro, a mos i musliman Këto që i të kandon me dvro si qafir A si vjeni në atë i bëna i muslimani Që i cili nuk e fër namazin Me eshti i vetën, vetën e vetë në pikpytje A jam, as jam Parëm nuk no, këtë dilejme hiti Në ketë ulemat me fol partije Jo me heman, për Minotë më duhet më tardë. Me fol di kush për gryen tonë. Minë herë ti shkon me shëp punën. Mos me fol di kush për gryen tonë. Nëse gryja jote veshë ekstrem diçka, e duhet rsonë veshu, s's'duan fol kush i ja partie. Vjenin noti. Amo parimonin tan, me fol di e tardë, ai as i zjenin notë, apo sa sprish pun. Andava të ndrum çesha namazet të shë rrezikshme. A vlera namazet është pejgamberi sallallahu alejhi vesalam, shembulli i ati i cili të fol pas ko namaz, ose kusë shembulli i një njeriu i cili ka parapetës një lom. Nat lom u pasu pesë herë ditë. A i metë në gjona, në i papastërti nuk i metë. Qështu edhe në namazlijës, lëzëtë ndërëm. Allah në vo prej të reja rabbi. Allah në e mor shpirtin me shahadetja rabbi. Allah una una në e mor shpirtin duke qënë namazja rabbi. Lëzëtë ndërëm, pika e drejtë që ka i tha pengamberi s.a.sallem, muadit radiallahu anhu, tha ja muad, tha i duke shkute një pokull, të cënjë pokull, tha kemi a morë, tha, zeqatin, sadakan, e merë prej të reja duk këdhomin e dhënia i him vë të rët duk ila fukara i him i a jep tha fukarave të të tëre andaj dhe zëtënërum zëqati është një dispozit e islamit e cila përfat kejtë që në dikush me dhije dikush pavet dhije e harrëna pas do me dhonë se tutët duhet me dhonë zëqatën dhe zëqati është obligim pejgambirë Allah të mësoj muadhin pas namazit të zëqatën me dalë se me majtë qëqërijen edhe pejg Para shoqësin jahilët e arabtakonën kur akonajpris hudhetc para se ma ardhi Islami ka shkuaj me ushrinë vetva kamur pasurinë me zukavon kur xhofu karrave Islami ka ardhe me drejtësi vëzatandrum ju mirët pasanikëve ju i pa të fukarave subhanallahu para çor çor drejtësia e Islamit ju mirët pasanikëve i bë vet fukarave bile ka ndodhi ndodhi se ma ardhi vëzatandrum akti prej Yemenit në xilafetin e Abu Bekrit pas 2 vite mësi Kabdejk Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do m'nibje xhall dhe ni vje Kavdeq, dy vjet ka shndrunë Jemane Bubekri radhiyallahu anhu. M'fan ni Muadh radhiyallahu anhu. M'konë xhilafetit e Abu Bekrit takti, apo prap ka skuq. Kur ka skua xhilafetin e Omerit radhiyallahu an, akti pa zeqah, pa pasuri. Mo ja, i me mor zeqautin, kuj ki ka thonë jamuadh çobat ime vàmor zeqahotin, ku i gji parat. Ka thonë jamer, ka thonë pejgamberi Allahut, kur m'kamsu mua, m'kamsu me mot prej pasanikëve tyre, m'ja ukti foka ravë tyre. Edhe pse Omeri ska bëu drejtësi Po pa, më falni pa drejtësi. Do me morrë me me honga për vete. Jo e ka pas fushën bërë, ta forcojnë shtetin. Kollonia. Çati ku e marshtati e Japoni. Në çon se ju më mjaftën atyre popullit, të cilën ku jam këna në aty, ju më mjaftën, atëherë marr at pasurinë ta biti jamë. Andaj edhe esenca është kështu vëzëtet ndruan. Meni vem ku jetoj musliman. Zeqati mirët do ju hipa të Fukarovën. Në çon se ska Fukarov, atëherë mirët e pasunit lipon Fukaron në çerat qytete. Andaj më preferuam as familjen tona vëllejëdash. Qo se kam familjen të në e fukara, i cili kërkom për zëqat, ka nevoj, i plëcon kushtet që me morë zëqatin, apo është jetim, apo diçka prej kushtetve që janë tehtë, lojët e njërëzë që je morën zëqatin, në qo se është njërën i prej tyre, është masë evap një avon familjen të në e. Masë edhe në këshillët, masë edhe në që e reka, puton. A shë qarë? Njozo ki alhamdulillah kim familjen tonë skifugaro jeni ket pasani te lila elhamd allahu te kam falendërimi atare jap ku ka nevojse si per shembull e c'on xhamia po e c'on domethanen medresen ku ka nevojse doman ketto i ban aty ku os e nevojse po pastaj pasi dilsh pi rreth te ta e pejgamberi allah vllazat e ndërun i tha mu ah pasi ksoi thamasa jamir zhaqaten jamer pasani jepu karove ya ja muab fa ki kujdes ki kujdes ta mos e mer domethanen për i te paratyrë. E tepër vëllazët e ndruan bilekën ha dit shumë decit ka thonë. Pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem, më ços ato ti të respektojnë tepin zeqotin. Tha mos guxoj me amor atyre qera ime e mualim. Tha me amor pasurinë më të mirë të tyre. E ka pasur qëllim qera im i thu të arab devja e cili ka 5-5 vjet deri në 8 vjet. Devja e cila është don prej 5 deri në 10, në çat mosh apo deri në 10, a devja më e fortë. Ja më Ku jamërza çaton se shkoj të çaq mot më por pimpis didn't it. Normal edhe ku shko ka devë, katërd devë, e ja devën e cili ka 1 vjet apo 2 vjet apo 4 vjet. 69 nuk i mirë atë devja, përveçse ai në çose do më dhon. Dono nuk bën më amur se është devja më e mirë në çat moment. Andaj edhe ai cili e merr zeçaton, nuk duhet më shku më jamur të për shkak më sku më mortej para tyre. Nuk duhet për shkak më diamur prej baktive për shkak lo pan më të mirë. Pa merr masatorën, çat që e ka bëlloi hallall. Jon kona e lopa e ka bërë çet shumë delpresoj. Nuk bën më skumi amarç ata, çfarë drejtësi është ami. O djamo ah, çe le pega mbi Allah subhanallahu. Kan ittaqi da'wat al-mazlum. O mu'ath, kan ruju ka dhan duas atit atë që i van pa drejtësi. I amërt denjoni devën pa drejtësisht. Amërujo amuath, fa innu leysa beinehu wa beina Allah hijab. Paraçisë nuk ka përdorë me atë dhe Allahu subhanahu wa taala. Allahi përgjigj, bin e kanë hadithe dhe kam cekta Më bëh dhe më bë Qafirit, shkovit, pa drejtësi, vëllezër të nderuar, Allahu më bëh timi vo pa drejtësi aty, Allahu ja pranon dua. Allahu ja pranon dua, rruju jamat. Edhe pse jam domethënë ato krishter apo jam yahudi, rruju jamat. Ki kujdes se nuk ka perdën me të ati dhe domethën Allahu të subhanu teala. Allahu belek na ja pranon dua. Andaj duhet me pas kujdes vëllezër të nderuar. Ne tasilet jetojmë këtë vend dota poskuidëz vazhë t'nderum me swojë më bol padritësi nëse kemi koi shi apo shok apo koi diçka kemi ku jetojmë në këtë vend jo të islamit normal, domethënë që nuk kemi sheriathin dhe llazet t'nderum më i u bó padritësi. Edhe më kohen sheriat, edhe mos funkon sheriat, zgju gjëna më, konë shëriat, më jubo i u bó padritësi edhe pa besimtarëve, kafirëve, kristianëve që kemi ne këto slaft këtu, apo nëse ka yahudi kushtimisht. Në llazet t'nderum nuk e kemi armicim me to pse ajo është. Po neve ne e kemi pse besimin ajë ka. Në mes stravkime davkë në kinë kurzhon, ai psa Krishtian në kinë ma ata problem. Besimi ka kod. Andaj nëse na lejohet atimi bo pa drejtësi, më avet pasurinë, më avet nderimin, i prek nder. Harama shloza këndron. S'lejohet. S'lejohet përvoja kurrë Islami luftejemi bashkë me sele. Plaçka e luftas mirë, të kenë don luftë, kenë bo çfarë. Amoti dugon ç'shum, me shkumja mot. Kjo laj xhus, laj xhus, nuk lejohet. Andaj do të tanum mos te ja hab në platform veti ç'sh do na ne xhallar mo bun krem veti. S'kenë nuk lejohet. Një ashtu nga zëtanërum kam e kallzuani në dodi edhe me këta e mbarojë Omeri radiuallahu anhu kur apo xhalifu za tanerum e ka pasti këshilltar e ka pas emën hani dhe në kohën e filafetit të Omerit radiuallahu anhu tokat i kashiru shumë za tanerum shëdene dhe i ka vënë disa vene që janë gon toka llojt e kërkuit i ka rrethu za tanerum ku ka pas drum apo diçka hije dhe i ka shtin këta domon Lopt, Kuwait, David shkengon Beit Ulman, apo shka i kanë shpizuar për xhihat, i kashni atje me ne. Edhe i ka thonë Çitianit, e ka nosi si për xes. E ka pas shëlltuar, ka unchilto. Am të tlon aty. Mu kujdes për çka. Mos guxzon me lon ta me hije, vëllezhatë ndrrum ka dhon karkan. Përse në anjë ç's'ko. Me bomos me honger, mosati ka pas diçka prej dejve që me honger, devi apo lop apo kali, kanë atolli. Amë me me bomë art Abdulrahman ibn Ufi. Dhe më ordhën Usmani ibn Affani mos zguxo Milan ato me hije. Subhanallahu, vetë për gëzimin e xhenanit për këtyre, Abdulrahman ibn Auf dhe Usmani ibn Affani, do të më bëjmë ordh shoqë dy mos zguxo Milan. Pse jo më ordh mos Milan? Tha se për arsye se kjo është pasuri e muslimanëve, kta e ku mbovën për muslimanët. Fukarot më bë më ordhën goza të ndëruam ato që kanë ku më shkuen. Tha i sof, më bë mos më honger. Andaj lenëtinje ndos pse ha, nëse ka pak. Tha lenëtinje taj vini ku e kemi rathsue. A më në qovë sa venë, dëmanë Abdur Rahmani Edhe Othmani radiallahu anhuma Fa muzgudzom ilon ato, sa to jam pasanik Ati me dhe minju të sovë, fa e blen tjetër Edhe i tha, ki kujdes, po të bëna i fukara E ti nuk e lem e himrejna se vash asgan Fa ittaki da'wët el mavlon Ki kujdes nga duaje ati të cële ti ban për dretësi Ki kujdes nga duaje ati të cële ti ban për dretësi Andaj duhet njëri murujten Kur da kesh një pozit, në kopë shkoqë në kofështë bërë, në kofështë ka kofështë, ki kujdesë mështë më po përgjësi para Allahut, se përnë të la robëve, ki kujdesë mështë mështë më ju boj njerëzë përgjësi, se keme dhonën, dëmënonë para Allahut përgjësi, vëzëtë në rumë, gjdo u dheci që e kemi, vëllohi është përgjësi në ditën e kiametit. Andaj edhe para familjes të ne, grujes të ne, thmive të juj, Nëse unë sa ne u bëjmë padresivë za këndruam, kemë më dhënë nam domëndon porgjici për Allahu subhanallahu. Kemë më dhënë porgjici pse prej ditës tonë dhe natës tonë më shumë e kalon me shosni sesa me grujen dhe me familjen dhe me fëmijët e tu. Kemë më dhënë porgjici, kian zallom. Kemë më dhënë porgjici vë za këndruam, pse nona sa da babas nuk e ke gjizur zemrën kor. Moshumigzon halkit sakak se e gjzon baban tonë dhe nonën tonë. Kurm as fundi herë e ke gjizur baban ta me shkumë çof. A viç për Bayram çom për baba. E diçen ndoshta ne janë disa tradita xenëratat e më vjet, e më të vjetra i kanë pas që lër kanet, po thajë kët barierë, më sa të ndërruan. Shko po the nonën tona në ball, s'eri ki bop padrejti sinonës tona babas tona. Shko çapi ato ka zë dashurinë e tyre. Andaj mos i ban padrejti vetvetes fillimisht me Allahun. Pastaj mos i ban rrobë padrejti, dhe djollëzë të ndërrum chimi bop grujës padrejti, sidomos nën këtë zaman, që rrinën në rrugë edhe nuk rrinën me familjaritetun. Aja ka lënë baban edhe nanën me armëtimën e tij ti banasoj padresin rrin so kak ma shumë doza te ndrum. Andaj ndo e kujton se me bëj ajo me bëj dua, wallahi dua ja asoj bot ka bu, se iki bo padresia Allah na fal. Duke fillu prej me se un jam i manglaz te ndrum. Kur e di un e hot, çe di Haken, inshallah, dhe un e baj padresin familjen time, un jam i sigurt se edhe xhamati ban padresi. Përse se kanë kamoshiru Allah, mos baj padresis se ka njerëz që bamakim at mirsonë, edhe jam i sigurt se kanë dikush për ju, më i mirsoni inshallah. Andaj kur e di veten, them keni kujdes grave tiuj. No, no, baba, mos i bani padresit. Se me bume bo, me bon atoni dua vllazë të nderuam, nuk ka hijab, nuk ka pedër me tyra dhe Allahu. Allahu na e parmisov zemrat tona. Omani na parmisov djenjën tonë. Allahu na bof sikur se muawd radhiyallahu anhu. Allahu na bof mësues të kësaj feje. Allahu na bof që me parhap dinin islam. Allahu ndihmo musliman anë kanë botën ku janë. Wa akhru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Allah e shpëleg për ndazimin. Na bani halland çonse e teprum apo jeranu me diçka.